Dobrý deň, nový rozprávkár. Dobrý deň, nový rozprávkár. Dobrý deň, Vilko, <gül> Lenka. Tak čo? Ako sa vám páči jarmok, však je to nádhera. No a keby ste vedeli, akú sladočku cukrovú vatu predávajú. Ale čo? A už ste aj ochutnali maškrtníci? No ale iba jednu na polovicu, na druhú nám už nevystaví. Ojoj, oj, oj. ale Lenka. Musíš o tom každému rozprávať. To je ale nespravodlivé. Ja si myslím, že to treba napraviť. Počkať, počkať, počkať. Čo má to? Omyj na bovrecku. Aha, aha, koruna. Berte, deti, akurát na jednu porciu cukrovej vaty. Ale, Ujo, to nemôžeme. Len si berte, detúrence, veď jarmok je predovšetkým pre vás. No, vidíš, Vilko, ďakujeme. No, počkaj, počkaj, počkaj, počkaj, Lenka, to nie je všetko. Ale my už od vás viac nemôžeme vziať u rozprávka. <sík> Neboj, sa, Vilko, ďalšiu korunu už nevykúzlim. Ale keby ste chceli, môžem vám ponúknuť prekvapenie. Áno, áno, chceme prekvapenie. No, tak teraz bežte a nezabudnite sa vrátiť. Čakám. Nabášte sa všetkých chutí, farieb, vôni a zvukov. Tiež mi Jarmo kedysi nedal spávať, nasledoval ma aj do snu. Na jazyku som tu nosil ostrú sladkosť tureckého medu. Mdlo by ma obchádzali z prnikavých vôní pečených rýb a klobások. V očiach mi hrali všetky farby plodov jesenného slnka. A tá dúha stužiek, šatiek, výšiviek a všetkých z tých čačiek hračiek. Jarmuku sa málo čo vyrovná a na navyše ešte tá novina. ale deti, kde by som vzal pretoľky? Ale hnevajte sa, Ujo, to Lenka chválila sa. Lenka vravila, že máte prekvapenie. No, slúbili ste predsa. No, slúbil som, slúbil, priznávam. Dobre, deti, dobre, ale to prekvapenie to je, to je z iného súdka. To nič chceme prekvapenie. No, chcete? Tak dobre. Teda napnite už. kto z vás, deti, chce vidieť komédu? Ja! ja! ja! ja! Komédu? Vymýšľate, kde by sa tu nabral. Ale Vílko, Vílko, až da mi neveríš. Verím, ale... Hneď ti to vysvetlím. Počúvaj, to bolo tak. Pribehol za mnou zavčas rána, Priatel Hvezdar, celý rozrušený a hneď spustil. Predstav si, rozprávkár, objavil som kométu. Ja na to. A nepoplietol si si ju náhodou z mesiaco? Ale on sa nedá. Najkrajšiu kométu, akú si vieš predstaviť. No, no, no, len či je to pravda. Nedám sa len tak opiť rožkom. A Hvezdar na to. N Nemôžem sa mýliť. Smeruje k nám. Neverím, zvolám ja. To si si už vymyslel, krotím ho, ale celú noc som rátal, výpočty neklamú, Už som videl, že sa hneval, ale to je fantastické. To bude niečo pre deti. Tak, Veru, tak, tak to bolo. A ty, Vilko, vraj vymýšľam. A kedy uvidíme u Jorospravkár? No, no, kedy uvidíme? Vidíte, vidíte, Skoro som to zahovoril. No vravte. No, prať hvězdár slúbil, že vám ji ukáže už dnes pod večer. Tak. Ale ještě je takové strášně, strášný daleko. Neže z dalekohled jo už uvidíte. Ryby. Uvidíte, čo ste dosi aj nevideli. Za korunu nahliadnete do tajomstvie vesmír. Vstúpte ku mne, ľudkovia. Som hvezdár a astrológ. Čítam spodnú planét a hviezdných znamení. A čo si také vyčítal? Nože nám prezrad. No, Poznáme takých natára a ty dávaj grož. Dnes v noci, vážený, mi ukázala svoju tvár kométa. Čože? Oh. To neverí, nech sa presvedčí. Vstúpte, vstúpte za púhu korunu. Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť. Sem sa, sem sa všetci. Uvidíte, čo Učujete, deti? Ponáhajme sa, aby sme boli prví. Hej, hej, priateľ Hvezdár. Okami, okami. Najprv ja. Lenže my sme prišli skôr, pane. A či ja a Zda tvrdím opak, uznaj však, že ja by som mal vojsť predsa len pre tebou. <rý> Nechápem prečo. Jednoducho sa nepatrí, aby som bol druhý, tretí, či, nedaj Bože, posledný. A čo? A Zda na tom záleží? No veď práve, tebe možno nie, ale mne áno. Byť prvým je pre mňa veľmi dôležité. No, ako by som ti to... No, e, tak, byť prvým je honor, Aha. výsada. Šest, chápeš? Som bohatý a preto si to môžem dovoliť. E, čo? čo? E, ja ti dám zlatý peniaz no? a ty mi za to prepustíš svoje prvé miesto. Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. Ale ja nechcem. Nepotrebujem nejaké peniaze. Zaobídem sa bez nich. No, no len si zober. Za peniaze sa dá kúpiť všetko. Dokonca aj poradie. Ja, ale... Čo by mi na to povedali <mým> moji malí priatelia? Deti? <zorňujem> Za tento zlatý peniaz... Za tento zlatý peniaz si môžu kúpiť cukrovej vaty, koľko budú chcieť. Deti, deti, má niekto z vás chuť na cukrovú vatu? No vidíš, pane, nikto, nikto. Ha, nech teda rozhodne hvezdár. Ja? No, nezavadzaj človeče, nevidíš, kto prišiel? Ale priatel môj... E, ráč vstúpiť, pane. Už ťa očakávam. Ja dúfam, hvezdár, že som a ostanem prvý. Akože, pane, vždy, vždy prvý. Potom môžeme pristúpiť k veci. Prosím. No, čo máš na srdci? Chceš poznať svoju budúcnosť? Nie, alebo snáď chceš uvidieť komét? Áno, áno, áno, áno. Príšiel som kvôli nej. No, ukáž mi ju, Vezdár. Prosím, prosím, pod, pod. Prístup bližšie sem. Kďaleko, ľahko. No. no, nech sa páči. Hej, Vezdar. A povedz, koľko stojí taká kométa? Kométa? Nerozumiem, pane. Netvár oh. sa tak vyjavene. Áno, prišiel som ti ponúknuť obchod. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Čo je? Čo je? No, obchod? No. Aký obchod? Ale čo sa čuduje, vezdar. Objavil si kométu? Objavil. No. Je teda tvoja a môže si s ňou robiť, čo sa ti zapáči. No či nie? No, to áno, pane. No áno, a akože to ináč. No. Tak potom si môžeme plesnúť do dlani. No. Počkaj, ty chceš... Vieš, ja nie som obchodný. Ako sa dá taká kometa predať? Ale no jednoducho. Ja ti dám peniaze a ty mne kometu. No, no lenže taká kometa nie je hruška, ani dom či pole. <gül> kometa si lieta voľne ako vták. No, ko sa dá chytiť kometu? No, tak, ako? No, a ako sa chytajú vtáci? Vtáci? No predsa do slučky, alebo do siete. No... Možno aj do klietky. Prosím, chytíme ju teda do klietky. To je nápad. A ty sa o to postaráš. Vyznáš sa predsa v kométach. No to je nápad. Vrta mi však hlavou, pane. Čo, čo? Na čo ti bude? Vraj, na čo? Nechápeš, že len ja jediný na svete budem vlastniť kométu? A kto si ju bude chcieť pozrieť, pekne krásne zaplatiť. Peniaze sa mi len tak posypú. Budem ešte bohatší, najbohatší na celom svete. Uvidíte sa s parozeom! Pane, na sme teraz my, však deti! Počňujete, ohahahaha, nikto šar! Bol tu vraj pri do mnou, predsadí sa nerozúri. Protestujem, pane, už sme jedného pustili. Vlastne, vlastne, nás predbehol, takže viacu si nemôžeme dovoliť. Tak uhni, ale... si to mocný nerozmyslí. Ktorý z vás je ten slávny hvezdár? Kométa je už predaná, Zabavuje pane. Zabavuje sa. Lenže ja už som túto váženého hvezdára aj vyplatil. Okay. Však najúčenejší a najslávnejší medzi hviezdármi. Mm. A koľko si dostal, Vezdar. Ponúkol mi asi... Sto tisíc, sto tisíc. si počul? Sto? Nie, dve sot. vlastne áno, dve Dá milýho, milý? Počul si, mocný pani Sto tisíc, Milion, tisíc, milión. To nie je nič proti tomu, čo ti ponúkam ja. A môže byť niečo viac ako milion! Môže, hovor najmocnejší. Udejujem ti titul. Titul vrchného hvezdára. Budeš kráľom medzi hvezdármi. Kráľom medzi hvezdármi? Budeš určovať postavenia, dráhy a mená všetkých planét. A navyše, navyše ťa urobím hlavným astrológom svojho mocnárstva. Len ty odobríš všetky moje rozhodnutia hvezdármi. No, taká podsta, To všetko to všetko za jedinú vec. <sík> Kométa je tvoja, mocný Ale už si ju predsa slúbil mne. nie Rozumieš? Iba mne môže patriť. A už o tom ani slova. <sík> Lenže ako ju chceš dostať z oblohy? <sík> ja? Ja som všetko premyslel, <sík> mocný pan. No? Chytíme ju do obrovskej klietky. Dobre, dobre, výborné. Postavíme klietku, akú bude potrebovať. Veľkú a silnú. Z najpevnejšieho kovu. Hoci až, hoci až, hoci až. Hoď si až posamotný po mesiac. Po mesiac. A keď poletí okolo, chytíme ju ako vtáka. Takto, takto ju a chytíme bude, ako vtáka. Bude naša. Chceš povedať moja hvezda? Na to nezabúdaj. Moja, moja, mocný, pane. Kto iný, kto iný môže mať na ňu právo? Agni je ja. Kto? Poveďte, kto iný? Ja, ja, ja. Zám pre ňu postavit podzemnú skrišu. Bude mojou nepremožiteľnou zbraňou. Všetci sama budú báť. Mňa. Mňa najmocnejšieho. Kometou dobijem celý svet. Počujete? Celý svet. Hněď vydám příkazy na stavbu klietky pre kométu. A ty, Hvezdár, dohliadní na všetko potrebné. Cesty! Cesty! Cesty! Cesty! Cesty, cesty! Cesty! Cesty, Hej! Hej! Hvezdár! To jsem já, rozprávka. Všetci von! Von! Nikoho už nepríjímam. Ale čo sa to s tebou stalo, priateľ môj? Nemám čas na darovnice. Zlá choroba ti pomútila rozum i srdce. Spamätaj ne, sa. Hlúpost, hlúpost. Radšej odjít, odjít. Či nechápeš, že takto zabiješ veľkú a krásnu rozprávku? Deti sa už nevedia dočkať chvíle, keď sa objaví celkom blízko. Ne, čuž, čuž rozprávkáre. Míliš má svojimi rečami, nemôžem rátať, zavadziaš mi. Všetci, počuješ, všetci žijú v netrpezlivom očakávaní vzácného hostia a, a, a ty s mocným chystáte strašný zločin. Čože? Ako sa opovažuješ? Mne, mne vrchnému hvezdárovi mocnárstva. Vojaci, ja. hej! Vojaci, Ale... vyžente ho. Nie, nie, nie. Vojaci. Nie. Nie, už idem, Hvezdár, už idem. Ale je mi smutno, lebo som stratil priateľa. Zlá choroba ťa opantala, Hvezdár. A kto vie, či sa z nej, či sa z nej ešte vyliečíš. Krásný večer. Krásný, krásny. Mm -hmm. Noci sú teraz teplé a jasné. Obloha taká čistá, že sa dá z nej čítať ako z veľkých kníh. Za takýchto nocí si najradšej výjdem sem na kopček za mesto, dáhnem si do trávy, ruky hodím za hlavu a pozorujeme hviezdy. <súdňujem> sú tak blízko, že by stačilo natiahnuť ruku, a jednu z nich odtrhnúť. <rý> Deti, započúvali ste sa už niekedy do hudby nočnej oblohy? Do hudby oblohy? A mm -hmm. stavie obloha hrať? Mm -hmm. Počúvajte, len počúvajte. Hviezdy sa jagajú, blikajú a cengajú ako milióny vzdialených zvončekov. Cing, cing. Niekedy sa čistá jasná zablisne padajúca hviezda a to znie ako timpany. A keď vyjde na čistú oblohu mesiac, ako by zahlaholil trombón. Všetko to šumí, trílkuje a cvrliká ako orchester pred začiatkom slávnostného koncertu. Až je vám z toho tak čudneclivo, už, už sa vám zdá, že z toho obrovského priestoru sa ktosi prihovorí. Že vás ktosi osloví. Ale ktože rozumie tomu čudnému hovoru? Počujem. Počujem hudbu. Ujho rozprávkár, prečo sú niektorí ľudia takí zlí? Čo im kometa urobila, že jej chystajú páscu? Ej, Vilko, peniaze a moc ich opantali. Musíme kometu zachrániť. <hý> Naše slabé ruky ťažko niečo zmôžu. Keď budem veľký... Vilko, vtedy už bude neskoro. Nepoznáte nejaké čary u ju rozprávkách? Čary? Nie, nie, Toto, to, to, to, nie keby sme ju mohli aspoň varovať. Varovať? To by si musel Vilko za mesačného splnu sadnúť na mesačného koníka a jachať kométe oproti. Ujo? No? Ja by som to skúsil. Lenže... Hm, skúsil. Lenže koníky z mesačného svetla sú divé a, a, a neskrutné. Raz, dva zhodia. Nebojím sa. Verím ti, Vilko, verím. Ale to s tými mesačnými koníkmi, vieš, to sú len také povedačky. Aká škoda. Veru, škoda. No, a teraz rýchlo domov. No, ešte sa nám nechce. Mamka sa bude hnevať. Dobrú noc, dobrú noc, ja. Dobrú noc, deti, dobrú noc. Také povedačky to zasa nie sú. Aspoň vraj môj prapra det a či praprastríc to raz kúsil Za úplného splnu sa potrel mladým lišajníkom, aby sa stal ľahučkým a neviditeľným a potom si vyčíhal mesačného koníka. A mesiac je práve v úponku. Majestátne a velebne pláva nočnou oblohou, ako pastier kráľ. A čo sa to jagá pod lesom? Tanec svetelných lúčov. Veď to sú, to sú mesačné koníky. A koľko ich len je? prišli sa napiť nočnej rosy, ako by boli utkané spavučiny a mijajú sa ako odraz svetla na hladine jazera. Teraz. Teraz je tá pravá chvíľa. Potriecali šajníkom. Tak. Ah. Aký som zrazu lahučky. Ako pijelko. Tichučko sa prikradnúť. Pomaličky. Opatrne. Len jí nevyplašiť. A hop. Na koníka. Prr, Koníčer. Pokojne. Len pokojne. Prr, odpust, že som ťa osedlal. Keď mi budeš na pomoci, sľubujem, že ťa pustím na slobodu. No tak... Upokoj sa, koníček, upokoj sa. tu treba varovať pred nebezpečenstvom ale len ty mi môžeš pomôcť. Tíško, tíško, koníček, prr. Tak, a teraz, jo, koníček. Čaká nás dlhá cesta. Pusti sa s hviezdnym vetrom opletieť. Vystrihaj sa šantilých meteorov, aby nás nezviedli z cesty. Rozbij hviezdny prach. Poďme rovno za najjasnejším svetlom pred nami. Hijo, koníček! Hijo! Pozri, pozri sa na ten obraz pred nami. Kométa, krásna jagavá kométa. A ten chvost, roztiahnutý na pol oblohy. Hoho, hoho, pozdravujem ťa, zácná pani. A vás počujem, nikoho však nevidí. To preto, že tvoj jas zalieva všetko na okolo A každý musí pred ním blednúť. Kto si púti? Som... Som rozprávkár. Zbieram a rozprávam múdre príbehy v zác na pani. Som priateľ hviezd a nočných znamení. <hý> Chceš si ma obzrieť? Chcem ťa obdivovať. A budeš rozprávať aj o mne? Vzácná pani, nemám slov, aby som opísal iskrivosť tvojho oka, Jas čela a ohnívý likod vlasov. <súdňujú> Naozaj hovoriš pekne? Môžeš sa považovať za môjho priateľa. O, to je pre mňa veľká čest. <súdňujú> Je tam už celú večnosť, ale nikoho podobného som nestretla. Odkiaľ pochádzaš? Som pozemšťan, vzácna pani, pozemšťan, obyvateľ krásnej, zelenomodrej planéty. Hľaď, tam, vidíš? Ani vzdialenosť je neuberá na pôvabe. Tým smerom vedie moja cesta pozemšťan. Viem, drahá priateľka. Ty o tom vieš? Všetci pozemšťania to vedia. O inom sa ani nehovorí. Všetci sa na teba tešia. Rozprávaj, rozprávaj. A netrpezlivo ťa očakávaj. Ďalej, ďalej, pokračuj. Najviac sa tešia deti. Keby si videla ich žiadostivé oči, neotrájú ich od oblohy. Spánok ich prechádza a keď konečne zaspia, vchádzaš im rovno do sna. Teraz som nesmierne šťastná Rozprávaj ešte oh, Čaká ma teda veľkolepé uvítanie? Áno, áno, tešíme sa na teba Ale máme od teba aj strach. strach Strach? Strach? Divne hovoríš, pútnik Teraz ti nerozumiem Prepáč mi to vzácna pani Ale kvôli tomu som tu ako si ti ochladol hlas, rozprávka? Vieš, na našej planéte žijú všelijakí ľudia. Dobrý a šťastný, ale aj taký, čo majú na miesto srdca studený kamie. Povedal si presa, že ma všetci netrpezlivo očakávajú? Áno, áno, to je pravda. Kým však jedni ťa čakajú s úprimným srdcom, tí druhí, mocní a zlí, chystajú na teba pascu. Klamem. Nie, nie, neklamem. Prepáč, vzácná pani, nechcel som ťa na. To je trúfalosť! Uväzniť mňa? Najväčšiu a najkrajšiu kométu, ako, kedy nosila matka obloha? Kto by sa obovážil? Ver mi, vzácná pani, nie všetci tak rozmýšľajú. Merč! nechcem už počuť ani slovo. Nezaslúžite si, aby som čo len okom na vás myhla. Áno, tak to, to urobím. Rozhodla som sa. Viac ma neuvidíte. Rozumieš, pútnik? Odpusť milá kométa. Ste nehodný mojej dôvery. Nepotešil si ma rozprávka. Vrácná pani. Oh. Až to neposlušné dieťa. Kometka. Kto to môže byť? Tu som. Tu som. Teta Alžbeta. Už nech si pri mne. Nezbedne sa jedna. Letím. Drahá teta. Už letím. Aha. Malá. Celko malička kométa. Kometka. Žaneta. Máš držať môjho chvosta. Sú s tebou len starosti a trápenie. <laughs> Prepáče, draháčeka. Oh. Ale keď je naokolo toľko zaujímavých vecí. Zaujímavých, nezaujímavých, budeš sa držať pri mne. Prečo som sa ja, hlúpaňa, len dala uhovoriť a vzala ťa na takú dlhú a nebezpečnú cestu? A budla, ako si sa skoro zrazila s tou vyhasnutou hádavou hviezdou? Ach. mám s tebou len samé opletačky. Mm. Veď sa už nehnevaj. Mm. Tietuško. Mm -mm. Tietuška. <laughs> už budem poslušná. Tia poslušná. Uh -huh. Každú chvíľu mi ubzikneš z dohľadu. Poznám ťa. Ale odteraz to ti vravím, chcem ťa stále na očiach. Hej, tětuška beta? kam to léčíš? Veď naša cesta. Je... Nevypituj se a nasleduj ma. Ale tětuška, no tětu, čo sa to s tou našou tětou porobilo? Žanetka, Jen ju pekne posluchni, kométka Žanetka, M myslí to dobre. si ty, pútnik? Nebodaj, ma poznáš, žanetka? Uh, uháňal si pred chvíľou okolo mňa na mesačnom koníkovi. <laughs> Ako by ti horlo v petách. Odpusti, že som si ťa nevšimol, ale veľmi som sa ponáhľal. Stalo sa niečo? Uh, radšej sa ani nepýtaj, A leď za tetou, lebo sa stratíš. Uh, keď je... Čišila na tú krásnu, zelenomodrú planetu. planétu uh, uh, uh, uh. Ako sa volá? Zem. A ty ju poznáš? Áno. Prišiel som práve o aby som vás varoval pred nebezpečenstvom. Nebezpečenstvo? Na takej krásnej planéte? Mi, je mi, to, je mi to veľmi ľúto. A najviac mi je ľúto detí. Ako sa len tešili na kométu. Lenže zlí ľudia vám chcú ublížiť. Uh, tak preto teta zmenila svoju mysel. Aká škoda. Uh, uh, <laughs> Mám nápad, pútnik. Len nič nevymýšľaj, Žanetka. <laughs> Nerada by som sklámala deti. A Žanetka... Ty by si chcela... Áno, odskočím si k vám na malý výlet. Nie, nie, nie, to, to je veľmi nebezpečné. Chceš uviaznúť v pasci nejakého bláznivého hvezdára? Ale som dravnučká, ľahko sa prešmykne. Nie, nie, Žanetka, aj tak sa bojím. A čo teta, ha? Kým si zdrý Raz raz sa vrátim, poznám svoju tetu. Už sa jej oči zatvárajú. Ale keď sa to dozbije... Pane Mook, bude to naše. Hovorený putnik pútnik, uh -huh. o týždeň ma čakaj, lenže, uhu, -huh. budem sa deťom páčiť, Danka. som taká maličká. Naopak, si krásná a milá a taká dobrá. Uvidíš, ako sa potešia. Uhu, -huh. a teraz už choď. Čo nevidieť, zapadne mesiac. A kutník sa musí vrátiť domov. To, to nie je možné. Nemohol som sa predsa mýliť. Prorocká kniha predsa neklame. Ďaleko. Ďaleko hľad jasno zriví. Ukáž mi moju kométu. Nič. Len tak z ničoho. Nič sa predsa nemohla vypariť. Kde si? Kométa? Kam si zmizla? Už aj sa vráť! Vráť počuješ? Prikazujem, vráť sa! Nie, diej. A bola už tak blízko. Čo teraz so mnou bude. Hezdar, čo je s mojou kométou? No, no. Už dva dni nemám o nej nijakú správu. E, najmocnejší pane. Prou, kde je? E, ešte včera som ju videl. A. A. A. A. Milos najmocnejší. Čo si urobil s mojou kométou? Kam si ju zašantročil? Všetko sa vyvíjalo, ako som predpokladal. No, a? No, no. A náhle však... No, no. Nie, nie, milosť. Milosť najmocnejšie. pravdu mi povedz, ty podľa. E, áno, pravdu. Náhle no. sa však začala zmenšovať a zmenšovať a zmenšovať, a zmenšovať až sa z stal takýto maličký bod. A... A, a už aj ten bod sa stratil. A, áno. Ani najsilnejší ďalekohľad i už nepriblíži. Ty, ty klamár, ty, ty, ty ty ty, podľa, ty, ty, ty, klamár. Vráť mi moju vzácnu kométu Ja ju chcem, počuješ? Potrebujem ju. Vráť mi moju kométu Nie, nedá sa najmocnejší Odpust, ale tu sa moja moc Končí. Ale moja nie! Do temnice s Do temnice! Do tej najhlbšej! Nehuži nikdy nezahliadne ani len záblesk jedinej hviezdičky! Do temnice! Ty sa netešíš, Vilko. Nikdy už nechytí. Teším sa u Jaroslávkár, ale je mi aj trochu smutno. Už možno nikdy neuvidím skutočnú kométu. Ale a kto povedal, že neuvidíš? Ale u Jaroslávkár veď si ju varoval? Psst, pst. pst. Poďte bližšie. Viete mlčať? Ako robíme tak vám niečo prezradím. A vy to môžete povedať svojim kamarátom. Ale majte sa na pozore, aby sa to nedonieslo k bohatému. Alebo nebodaj, k mocnému. Predohspeliny ani múk. Sľubujeme. Tak teda, zajtra večer... Zajtra večer? Áno. Ak chcete uvidieť kométu, čakám vás zajtra večer za mestom na Kopčeku. A uvidíme kométu, Ujo? Oh, a zda neveríte starému rozprávu kávarovi? Jej, hurá! Uvidíme kométu! Pst, povedali jsme si ani můk. Ura. No, tak teda zajtra. Príde. Ale príde, určite príde. Musíme byť trpezliví. Tam, pozrite, tam. Už letí, už ju vidím. Žanetka. Som Žanetka, sem. Kométa, skutočná kométa. Aká je malička. A aj, tak je krásna. Pozrite sa na jej chvostík. Ako jej z neho šláhajú iskry. Ako ho sa si prišla. Ďakujem ti, Žanetka. Ide tu nezabudnutelný večer. Deti nikdy nezabudnú na tvoje šantilie, na tvoje premety a kotrmelce, vlnovky a osmičky. Dievčatká si budú do svojich vlasov vyjazať ohňo-červenú mašľu, aby si ťa pripomenuli. Ten ich nasíť nezabudnutelným pohľadom, Žanetka. Naplň ich srdcia radosťou, a šťastím. Zasej do nich zrnko túžby po silnom puštite, Čo to? Nech, čo to? Nejke, čo sa robí? Ja, ja, ja mám so je, počuješ, Dám za ňu celý svoj majestol. <laughs> Kometa, dám ti všetko svoje zlato. Budem buď mojho? Nepočúvaj ho, Kometa, nepočúvaj ho, len ja mám na teba právo. Všetci preš, prikazujem, všetci preš, myslíte. Ja som, ja som prišiel. Čo si to dovolíš? A nestrtaj do mňa, nestrtaj do mňa. Bojací, hej, bojací, nestrtaj do mňa. Žádka, pozor, zachránca. <susur> Tak ťa prosím, leď už, teta sa bude o teba báť. Chodíme čakať, netrpezlivo, to ti sľubujeme. Kde je moja kométa? Ale to je moja kométa. O kom to hovoríš, pane? No, predsa o kométe. Takej celkom malej, maličkej kométe. Ešte pred chvíľou tu bola. Nič som si nevšimol. Deti, videli ste niečo? Ja som nič nevidela. Ani ja. Ani ja. Neviem o ničom. To sa mi len zdalo. Asi sa mu to len prisnilo. My sme nič nevideli. <laughs>